Ma mako ta tadri mal kitab wa iman walakin jaalnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa waqad waqad ikhtulifa fi mufassiri dhamiri min qawli walakin jaalnahu nuran faqil huwa imanu iman li kaunhi aqrabal madhkurin madhkura ini madhkura ini وكيل وَالْكِتَابُ كتاب فإن نور الَّذِي الذي بِهِ به عباده بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا kita masih dalam penjelasan panjang alimam al ala Allah Muhammadu Qayyumur Raheemaholallahu Ta'ala tentang perumpamaan yang telah Allah sebutkan perumpamaan air dan perumpamaan api. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang menyatakan tak sama orang yang mendapat, mendapat cahaya dengan orang yang dalam kegelapan. Tak sama antara orang buta dan orang yang melihat. Tak sama antara orang dalam naungan dan orang yang terpanggang dengan panasnya matahari. Tak sama antara yang hidup dan antara yang mati. Maka Allah jalla jalla fi ula telah menjadikan orang-orang yang mengambil petunjuk daripada petunjuknya bagi mereka cahaya ya dan kehidupan yang mana hal ini dapat ya menjaganya dari berbagai macam panas syubhat kesesatan albid'ah kesyirikan yang dia di atas cahayanya adapun yang lain orang lain adalah orang yang buta bagikan orang yang mati dalam panasnya kekufuran, kesyirikan, kesesatan, tenggelam dalam kegelapan. Kemudian dia melanjutkan waqala ta'ala dan Allah berfirman, "Wa kadzalika ilaika ruhan min amrina, dan demikian kami telah wahyukan kepadamu ruhan min amrina." Wahyu dari perintah kami. Maka engkau tidak terimal kitab, padahal engkau tidak pernah tahu sebelumnya apa itu alkitab. Oral iman dan engkau pun tak tahu sebelumnya apa itu iman. Walakin tetapi janganlah hunuron. Kami telah menjadikan ia sebagai cahaya nahdi bhihman nashar. Dengan cahaya itu kami beri petunjuk siapa-siapa yang kami hendaki min ibadina daripada hamba-hamba kami. Ayat ini menjelaskan tentang karunia Allah Allah berikan kepada Nabi Nabi yang mulia AS karunia, karunia yang begitu besar Berupa wahyu yang diturunkan kepada beliau Padahal beliau sebelumnya tak pernah tahu Apa yang namanya Alkitab Tidak tahu apa yang namanya Iman Tapi wahyu itu telah menjadikan sebagai cahaya Allah tunjuki Nabi dengannya Dan Allah tunjuki siapa yang dikenakinya Berkata Al-Imam Al-Qayyum rahimahullah Wa qadukhtulifa fi mufassir al-damir telah terjadi persisian antara ulama dalam menjelaskan al-damir kata pengganti dari firmannya Walakin ja nuran. Tetapi kami jadikan ia sebagai cahaya Kata-kata kami jadikan ia ini, al di ia ini dipersisikan di kalangan ulama Ada yang menafsirkan, makna ia adalah iman Artinya demikianlah kami jadikan iman sebagai cahaya Karena inilah yang paling dekat Dengan domil tersebut Sebagian mengatakan Kami jadikan ia Ianya kembali kepada Alkitab Kami jadikan ia Alkitab sebagai cahaya Kami beri petunjuk dengannya Ya sesungguhnya cahaya inilah yang dengannya Sesungguhnya Alkitab inilah Allah berikan uh, Cahaya Allah berikan sebagai cahaya menunjuk ke hamba-hambanya ini dua pendapat. Nama. Qala Sheikhuna, waswabu anu gaibul al rohi al mazkuri fi qauli taala, wakdalika auhaina ilaika roham min amrinna, maakun ta tadi mal kitab wal iman, walakin jalna hu nura. Berkata Sheikhuna, berkata Sheikh Sakami, Masud Nabilah, Guru Nabil Taibyarohim Allah. Yang benar bahawa syaikh Amir kami jadikan ia kembali kepada roh yang telah disebutkan dalam firmanNya ini. Wa kadzalika ilaika ruhan demikan lakami wahyukan ka badam ruuh. Roh ini maknanya adalah wahyu. Ya. yang mana dialah sumber kehidupan hati. Min amrina dari perintah kami ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelumnya engkau tak pernah tahu Apa isi Alkitab, apa itu iman Walakin ja'alnahu nuran Tapi kami jadikan ia wahyu tersebut Sebagai cahaya Ayat ja'alna dhalikal roha Nuran, demikianlah Kami jadikan roh tersebut sebagai cahaya Ruh di sini Tafsirannya adalah Wahyu itu sendiri Wahyu disebut ruh Karena wahyu inilah yang menghidupkan hati manusia Kita ini hidup Dengan adanya iman Ya Iman itu diisi dengan wahyu Wahyu itulah yang menghidupkan iman Jadi sumber kehidupan hati itu ada pada wahyu Maka dengan wahyu inilah Allah jadikan cahaya memberikan dengannya petunjuk kepada hamba-hambanya Aijalna darika ruh kami telah menjadikan ruh tersebut Apa makna ruh sini? Wahyu Sebagai cahaya yang kami beri petunjuk dengannya Siapa yang kami kendaki daripada hamba kami Fasamma <S singing> wahyahu ruhan maka Allah menamakan wahyunya dengan kata-kata ruh. Kita ketahui ruh adalah materi kehidupan, dengannya kita hidup. Kenapa kita bisa hidup? Karena ada ruh. Hati kita ini bisa hidup karena ada ruh berupa cahaya wahyu. Iya. Manusia dapat hidup karena dengan adanya ruh dan hati akan menjadi hidup dengan adanya wahyu ata beliau ayja ka fasamma wa yahyuhu ruha Allah telah menamakan menyebutkan wahyunya dengan ungkapan ruh kenapa lima yahsul min hayatil qulub arwah kerana ruh inilah dengannya ya hidup hati-hati manusia yang dengan hal tersebut hidup pula ruh ruh mereka na'am allati الذي هي الحياة في الحقيقة ومن عدمها فهو ميت لا حي والحياة الأبدية سرمدية في دار النعيم هي ثمرة الحياة القلب ثمرة ثمرة الحياة القلب بهذا الروح الذي أُوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبيكَ.jadi kata beliau maka Allah telah menamakan wahyunya dengan ungkapan roh karena dengan roh tersebutlah akan tercipta kehidupan dalam hati kita dan arwah manusia yang mana kehidupan hati dan ruh inilah sebenar-benar kehidupan orang yang hidup tanpa hati yang dipenuhi dengan ruh iman dianggap tak hidup, dianggap bangkai mati, orang-orang kafir itu tak ada ruhnya maksud ruh ini apa? tak ada imannya yang menjadi sebab dengannya hidup hatinya maka kehidupan hakiki adalah kehidupan roh dan kehidupan hati yang mana roh dan hati kita ini hidup dengan wahyu yang disebut juga dengan nama roh ya kata beliau wa man adamaha fa huwa mayitun lahi amma adi maha fahu mayitul haybarang siapa yang tidak ada padanya ruh berupa wahyu dalam hatinya maka hakikatnya dia adalah orang mati yang tidak hidup wal hayatul abadiyatus sarmadiyah fi darin naim dan kehidupan yang kekal abadi di surga hiya thamatu hayatil qalbi adha ham merupakan buah daripada hidupnya hati yang hatinya hidup di dunia dengan iman yang mana iman ini sumbernya adalah wahyu, dia boleh akan menjadi sumber kehidupan yang abadi kekal di surga kelak selama-lamanya. Tamrotu qalbi biha darroh. Ya maka hakikat kehidupan yang abadi kekal dalam negeri penuh kenikmatan surga adalah merupakan efek ataupun buah daripada adanya ruh ini. Ya. Aladzi ahuhiya ila rasulillah sallam. Ruh ini berupa wahyu yang telah diwahyukan kepada Rasulnya Faman lam yahya bihi fid dunya Naam Faman lam yahya bihi fid dunya Fahuwa miman lahu jahannam La yamutu fiha wa la yahya Wa azamun nasi hayatan fid dawri thalath Darid dunia Fid duri Fid duri thalath Darid dunia, wa daril barzahi wa daril jazai Aazamhum nasiban min hadil hayati bihadil ruh kata beliau faman lam yahya bihi fid dunya barang siapa yang tidak hidup dengan wahyu di dunia dengan ruh yang tadi kita artikan wahyu barang siapa yang tidak hidup dengan wahyu di dunia tak peduli dengan wahyu tak menjadikan wahyu sebagai pedoman petunjuk cahaya menerangi jalannya fahwa mimman jahannam maka mereka itulah kelak yang akan disiapkan bagi mereka neraka jahannam Allah Ti-lah yang mutasyah walaihi dalam neraka jahanam itu dia tidak akan pernah mati selama-lamanya, tapi juga tidak dianggap hidup. Karena hidup itu adalah kenikmatan, iman, kenikmatan abadi yang buahnya adalah surga. Adapun di neraka jahanam, dibilang mereka hidup, tidak hidup. Karena tak ada kenikmatan sedikit pun, dibilang mereka itu mati. Mereka tidak mati karena itu Allah mengatakan layyamu tufiha walayyhi. Orang yang dalam neraka itu tidak pernah mati, tidak pula pernah, pernah hidup. Makna tidak pernah mati binasa selama-lamanya tak mungkin lagi binasa karena kematian telah tiada, kematian telah disembeli. Makna mereka dikatakan layyamu tufiha walayyhi tidak hidup. Maksudnya tidak hidup dengan kehidupan yang hakiki berupa kehidupan wahyu yang menerangi hatinya, yang membuahkan nikmat surga, tak dapat di dunia ini orang-orang yang dalam penderitaan, hakikatnya mereka tak merasa hidup istilah kita apa? hidupnya segan, hidup segan mati tak mau ya mati tak mau tapi hidup segan, menderita sepanjang hidupnya orang itu dikatakan hidup ketika merasa nikmat dengan hidup, ada pun dalam penderitaan bukan kehidupan di dunia, demikian demikian juga di akhirat kelak tidak ada kehidupan dalam azab yang kekal salam tangan yang paling nikmat hidupnya, dalam tiga negeri apa kira tiga negeri ini dunia barzakh negeri akhirat hanya tiga yang kita tiga kampung, hanya tiga kampung sekarang kita masih di kampung dunia Besok, lusa, tahun depan kita akan di kampung barzakh, dalam kubur. Ya, setelah itu datanglah kiamat hari berbangkit, kita pindah kepada alam akhirat. Tetapi beliau, wa alhamdulillah sihayatan orang yang paling nikmat hidupnya, Feduris Salas dalam tiga negeri ini dari dunia, negeri yang bernama dunia, wa dari barzakh, negeri yang bernama alam barzakh. Wa daril negeri yang namanya hari pembalasan azhamuhum nasiban min hadzal hayati bihadzal orang yang paling beruntung orang yang paling banyak keberuntungannya dengan wahyu yang dijadikan sebagai kehidupan hatinya yang paling banyak memahami wahyu mengamalkan wahyu maka dia yang paling hidup yang paling dahsyat kenikmatan hidupnya bertingkat-tingkat, subhanallah ini Quran Allah turunkan kepada kita kaum muslimin berbeda-beda kaum muslimin dalam menyikapi Quran ini ya, ada yang tak pernah peduli sama sekali belajar membaca Quran pun malas, tak tahu membedakan antara alif dan ba ta dan sa apalagi yang mirip-mirip tak bisa membedakan antara jazah tak peduli mau belajar malulah ada besar, belajar ikhra orang udah Quran, awal oh ikhra, enggak lah ada yang seperti ini terhadap wahyu ada yang dia peduli mempelajari Quranul Karim, tapi hanya sekedar mempelajari huruf-hurufnya Hanyang pendeknya, tajwidnya, makhrodnya berhenti sampai di situ ya. Lagunya indah, makhrodnya bagus, tepat Hanya sampai di situ Quran dibacakan dalam munasabat, dalam kondisi tertentu Ada yang mati, bentangkan Quran Ada peringatan ini, bentangkan Quran Takut rumah nanti dihinggapi hantu, bentangkan Qur'an. Ya. Ada orang-orang yang mempelajari makhribnya, hurufnya, panjang pendeknya, dan mempelajari makna yang tersirat di balik gambar-gambar ataupun bentuk-bentuk kalimat-kalimat tersebut. Mempelajari pengertiannya, tafsirannya. Subhanallah. Sebagian mereka hanya mempelajarinya Tidak mengamalkannya Mengamalkan ala kadarnya Sebagian mereka mempelajarinya Dan mengamalkannya Dan dalam mengamalkan wahyu ini pun Manusia bertingkat-tingkat pula Ya Maka kata beliau Rahimahullah, siapakah orang paling beruntung Nanti di negeri akhirat Paling beruntung juga di negeri dunia Paling beruntung di alam barzah Mereka lah yang paling banyak Mengambil bagian daripada wahyu dalam hidupnya Mempelajarinya, memahaminya, memikirkan maknanya, mentadaburinya, menyeru manusia kepadanya, mengajarkannya, menyebarkannya. Inilah yang paling beruntung. Ya, subhanallah. Jadi, apa tadi makna ruh? Wahyu. Wakadhalika ohayna ilaika ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Maknanya roh adalah wahyu itu sendiri. Wahyu disebut roh. Naam. Kamil. Assalamualaikum. Wa samaahu rohan fi ghairi maudhi'in minal qur'ani. Kakaul hi ta'ala. Rafi'ud darajati dul arsi roha min amrihi ala man yashau min ibadih. Liunzir yawmat talaq. Wa qala ta'ala yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakhun dan allah jalla wa ala telah menamakan ruh ya sebagai arti wahyu dalam banyak tempat dalam Quranul karim di antaranya allah berfirman rafi'ud darajat rafi'ud darajati dia adalah Tuhan yang mengangkat setinggi tingginya yang daripada hamba-hambanya yang dia kandaki Dhul Arshi Dia adalah Tuhan pemilik Arash Yulqirruha Dia adalah yang telah menurunkan wahyu min amrihi dengan perintahnya Alaman yasha Kepada siapa yang dia kendaki. Di sini Allah menyebutkan wahyu dengan kata-kata roh karena wahyu itulah menjadi sumber kehidupan hati ruhnya di ini min ibadihi ya kepada siapa nikmat kepada hamba-hambanya li yawm al agar ya Allah jalla wa alamin manusia hari kala akan bertemu manusia dengan Allah Subhanahu wa taala alam ayat ini Allah kembali menyebutkan wahyunya dengan kata ruh Ya dalam surah Al-Ghafir 15. Kemudian dalam ayat lainnya dalam surat An-Nahl ayat kedua Yunus Zirul Malaikat dan Allah yang telah menurunkan malaikat membawa wahyu maksudnya Jibril membawa wahyu bilroh Allah yang telah menurunkan malaikat dengan roh maksudnya dengan wahyu menamrhi dengan perintahnya Allah menyusahkan milibari kepada siapa yang dikena daripada hamba-hambanya para Rasul Rasulnya agar mereka semua menyampaikan kepada umatnya ingatkanlah umat kalian bahawa saya tidak ada Tuhan yang hak kecuali saya maka takutlah hanya kepada aku semata dua ayat Allah menamakan wahyunya dengan kata-kata apa? ruh nah ahsanallahu ilaikum wasammahu nuran lima yahsulu bihi minastit min istinaratil qulubi wa idaatiha wa kamalir ruhi bi hataini asifataini wa kamalur ruhi wa kamal wa kamalur bil hayati wan nuri wa wa Walla... allah juga menamakan wahyu itu dengan cahaya dengan roh satu dengan cahaya dua lima yahsulubihim min istinaratil qulub karena dengan wahyu inilah akan bercahaya ter terangih al qulub hati-hati manusia min istinaratil qulub jadi disama, disebutkan juga wahyu ini dengan kata-kata ya nur cahaya karena wahyu ini membawa cahaya yang dengannya dia menerangi hati-hati manusia. Wakahmalur rohi bihat ini sifat ini. Dan roh itu akan menjadi sempurna dengan dua karakter yang dimiliki dengan dua sifat pelhayati warnur dengan kehidupan dan dengan cahaya. Sempurnalah roh, ya, dengan dua hal, dengan kehidupan dan dengan cahaya. Nam. Walasbila ilaihima illa'ala ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walahatidai bimabu asubi. Dan tidaklah ada jalan untuk mendapatkan dua hal ini, kehidupan hati dan cahaya hati kecuali ya dengan mengikuti apa yang telah dibawa oleh para Rasul Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi mustaslim dan mengambil petunjuk apa yang mereka bawa barang siapa yang ingin kehidupan dan cahaya dalam hatinya maka tidak ada jalan mendapatkan kehidupan hati ini dan cahaya hati kecuali mengikuti apa yang ada di tangan-tangan para rasul yang Allah utus kepada manusia dan apa yang mereka bawa na'am wathalaqil ilmin nafi'i wal 'amalu shalih min miskatihim na'am kata beliau taklah pernah dapat manusia memperoleh cahaya dan kehidupan ini kecuali ketika mereka bertalaki maksudnya adalah mengamalkan, menuntut ilmu yang bermanfaat kemudian mengamalkan ilmu tersebut dalam bentuk amal salih min miskatihim dari lentera-lentera yang dibawa oleh para rasul. Para rasul yang membawa lentera Lenteranya lah wahyu tadi Ya, yang dalamnya ada kehidupan Hayatun wa nur Kehidupan dan cahaya Dan Muqayyah menyebutkan bahasanya Ya Di mana ada kehidupan, di mana ada cahaya Di situ akan hidup Ya Di mana tak ada cahaya Tak ada kehidupan Maka kata beliau Rahimahullah Ya yang akan mendapatkan kehidupan dan cahaya ini adalah orang-orang yang bertalaki menimba ilmu yang benar, ilmu nafi Yang bersumber daripada wahyu dan mengamalkan ilmu tersebut dalam amal saleh Yang mana kedua-duanya ini ilmu dan amal mereka peroleh dari min miskatihim, dari lentera-lentera yang dibawa oleh para rasul. Nah, Nah, kalaulah tidak maka pastikanlah ruh-ruh yang ada dalam diri manusia adalah merupakan ruh-ruh yang hakikatnya mati penuh dengan kegelapan subhanallah maka manusia yang tidak mengambil petunjuk daripada miskatun buah, daripada lentera para rasul, mereka lah yang ruh-ruhnya mati dalam kegelapan orang-orang kafir, munafik, ahlul bidah, ahlul dzalalah, dari falasifah ahlul kalam dan semacam mereka, mereka inilah yang mati ruh mereka karena tak menjadikan Lentera-lentera yang dibawa para Nabi Sebagai sumber petunjuk cahaya NAM Fa'in kanal abdu Musharan ilaihi Bizzuhdi wal fiqhi wal fadilati Wal kalami wal buchusi Fa'innal hayata Wal istintharata Wal istinarata Wal istinarata Bil ruhi Alladhi awhah Allahu ta'ala Ila rasulihi Sallallahu alaihi wasallam waj'alahu nuran yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wara'a zalika kullih ilmu kasratul naqli <tinyaki> kasrata kasratul naqli wal bahthi wal kalami na'am hasbukka kadzal ya'u rahimahullah fa al-'abdu walapun orang ini <tinyaki> ditunjuk manusia dipuji manusia sebagai orang yang zuhud banyak yang tersesat ibadah Allah banyak ikhti filah orang-orang zuhud yang tersesat banyak tokoh-tokoh mu'tazilah begitu zuhudnya dalam hidup zuhud tapi tak peduli makanya kata beliau ya fa in kanal 'abdu musha'aran ilahi bizuhdi wal fiqi wal fadhilah wal kalam wal buhuth maskidiyat takna ditunjuk manusia disanjung manusia dengan kezuhudannya dengan fiqhnya yang dalam ahli fiqh dengan kemuliaannya dengan perkataannya dengan berbagai macam ragam pembahasan-pembahasannya tak ada guna fa innal hayata wal istinarata birruhi alladhi awhahu Allah ta'ala ila rasulih sesungguhnya kehidupan dan cahaya dengan wahyu yang telah Allah wahyukan kepada para Rasulnya, dan Allah jadikan sebagai cahaya yang Allah beri petunjuk siapa dikendaki daripada hamba-hambanya adalah ya di belakang daripada apa-apa yang mereka miliki daripada ilmu fiqh, perkataan, makalah tak ada guna sia-sia kecerdasan, tak ada guna ahlu kalam, apa gunanya? cerdas-cerdas luar biasa kecerdasannya Ahlu Kalam, ya tidak ada ahlu Kalam itu yang bodoh, tidak ada. al siapa? Ya, Farafirok, para, para filosof, filosof, tidak ada yang bodoh, cerdas-cerdas semua. Tapi tak dapat petunjuk. Ya, Plato, Plato, Sokrates, Aristoteles, ini orang cerdas semua. Ulama-ulama Al-Qalam, Al-Jubbai, Al-Nazam dan lain-lainnya tidak ada tidak cerdas. Ya, cerdas. Terkenal kecerdasannya, Wasil bin Atta' itu cerdas luar biasa. Kecerdasannya luar biasa, Muryasan Basri. Tak guna. Karena mereka tidak mengambil kehidupan yang wahyu dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Tak mengambil cahaya ni dibawa oleh para rasul, Maka semuanya sia-sia. Kata beliau. Um, falaisal ilmu. Kafratan naqli wal bahti wal kalam ilmu itu. Bukanlah orang yang banyak menukil. Berkata Syekh Fulan. Berkata ulama Fulan. Ahli dia. Semua dia tahu. Berkata alim Fulan. Banyak menukil perkataan-perkataan. Bukan ini ilmu. Ahli dalam membahas Masalah-masalah bukan ini ilmu Ya Ahli dalam memahami ilmu kalam Bukan ini ilmu hmm. Naam Walakin Walakin <tutup> Nurun yumayyizu bi sahihal akwali min saqimihah Wahakqaha min batiliha hmm. Wah Wahakqaha Wahakqaha Wahakqaha Wahakqaha min batiliha wa ma huwa min miskatin nubuwati mimma huwa min ara'il rijali asbuka walakin tetapi hakikat ilmu itu adalah nur cahaya -aqwal min yang dengan ruh inilah dengan cahaya inilah dia dapat membedakan mana yang sahih daripada pendapat-pendapat ulama mana yang tidak sahih mana yang lemah wa min batirihah yang dapat membedakan mana yang hak dari yang batil. Omahua minnushka cindubua. Dia tahu membedakan ini ilmu bersumbu daripada lentera yang dibawa oleh para nabi. Mimahua min aro irjale. Ini ilmu adalah hasil buah pikir, kreasi otak, istihad manusia. Tahu dia membedakan beda Inilah ilmu yang hakiki. Bukan banyak menukil banyak bukan banyak tahu perkataan orang bukan tapi adalah cahaya yang dengannya dapat membedakan antara yang hak yang batil antara yang sunnah yang bid'ah antara wahyu dan pendapat manusia perasaan manusia ini ilmu naam wa ya. yumayyizu al-nakda alladhi alayhi sikkatul madinati al-nabawiyyati alladhi la yakbalu allahu azzawajal thamanan li jannatihi siwahu minal nakdi alladhi alayhi sikkatul jankan Jeniz jeniz Khan dan nuabih dan nuabih dan nuabih dari falsafah dan jahmi dan muatzila. Asbuka. Jadi hakikat daripada ilmu itu kata beliau, ya orang yang mampu membedakan. Orang yang mampu membedakan. Orang yang mampu membedakan. Orang yang membedakan. Orang yang mampu membedakan. yang mampu membedakan daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak Allah terima apapun transaksi kecuali dengan uang daripada stempel Nabi sallallahu ini yang mana dialah merupakan harga mati untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala dia dapat membedakan mana yang namanya uang asli berstempel Nabi dan uang palsu berstempel jenis khan jenis Khan itu dialah Raja Mongol yang menaklukkan kaum muslimin yang menghabiskan membinasakan khalifat terakhir jenis Khan yang menghancurkan Baghdad yang membakar buku-buku yang menumpukkan gunung-gunung daripada kepala manusia daripada kaum muslimin jenis Khan perkataannya itulah hukum itulah jenis Khan yang dia katakan menjadi hukum Orang berilmu tahu bedakan ini berstempel Nabi Sallam dari Nabi Sallam yang mana ini adalah stempel bagikan uang yang sah yang dapat bertecaksi dengannya dapat dibeli surga Allah Subhanahu Wa Taala dan ini uang palsu stempel Jenghis Khan ilmu Qaim yang bahasanya tinggi nih wahanalloh wa nuwabihi ataupun wakil-wakil Jenghis Khan min al falasi dari para filsuf yang tersesat, banyak ahli filsuf yang tersesat Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Farid Banyak yang tersesat Kita kok dengar nama Ibn Sina kayak Kita anggap sudah mantap kali Jadi simbol ya? Ibn Sina tersesat Dalam bab atidah Sesat-sesatnya mengingkari hari berbangkit Mengingkari azab kubur Mengingkari surga, mengingkari neraka Ini ini adalah merupakan wakil-wakilnya yang iskan wal jahmiyah bangikut jaham bin syofwan yang menolak semua sifat Allah Subhanahu SWT ya sebagaimana kaum asyariah yang meniru gaya jahmiyah menolak sifat sebagian sifat sifat, sifat Allah Subhanahu SWT yang meniru jahmiyah jahmiyah paling dahsyat Menolak semua nama dan sifat Allah SWT. Ini adalah merupakan perwakilan daripada jenis Khan. Yang perkataannya dipanuti, dijadikan sebagai rujukan, orang-orang datang belakangan, dikutuskan, diagungkan, yang tak boleh diselisihi. Kalau kau bukan asyari, akidahmu engkau tersesat. Bukan al-sunnah. Subhanallah ditimbang al-sunnah dengan kata-kata asyari atau maturidi kalau kau bukan berakidah maturidi asyari maka engkau bukan ahlu sunnah subhanallah, kapan asyari lahir dan kapan maturidi lahir, mereka lahir jauh di belakang setelah para sahabat lahir para tabi'in berarti para sahabat tidak berakidah asyari dan maturidi berarti bukan al-sunnah berarti Rasulullah bukan al-sunnah karena tidak berakidah syarih maturidi subhanallah kalau kau bukan berakidah syariah bukan berakidah maturidi engkau bukan ahlu sunnah subhanallah berarti para sahabat apakah akhirnya syariah bagaimana dikatakan akidah sahabat syarih dia lahir belakangan jauh sebagian orang mengatakan kalau kau tidak ikut tarikat naqsa atau syadili atau kadiri engkau di atas kesesatan contohnya Subhanallah Sementara para tabi'in Tak pernah ikut akid naqsyaban Tabiut Tabi'u tabi'in Subhanallah Sahabat tak kenal dengan nama naqsyaban Apakah Berani kita katakan mereka semua tersesat Subhanallah jadi ilmu yang benar adalah ilmu yang dapat membedakan mata uang asli stempelnya stempel kenabian dengan yang dapat dibeli surga Allah Subhanahu wa taala dari mata uang palsu stempel Genghis Khan dan para wakil-wakilnya dari ahli falasifah ahlul kalam, mu'tazilah, Jahmiyah, mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya. Naam. Wa kullu man ittakhadha li nafsihi sikkatan wa dharban wa naqdhan yurawwijuhu bainal alami fahadhi al athmanu kulluha zuyufun la yakbarullahu subhanahu wa ta'ala fi sama fi samal jannatihi shay'an minha masyaallah kata beliau wa kullu man ittakhadha linnfs sikatan wa daraban wa naqdan siapa yang masih-masih membuat mata uang sendiri stempel uang sendiri bayangkan tak puas antum dengan mata uang rupiah ini keluarkan pemerintah antum buat sendiri antum stempel sendiri antum bawa berbelanja di mal-mal di plaza-plaza kira-kira diterima uang antum masuk penjara memasukkan uang subhanallah kata beliau barang siapa yang membuat untuk diri sendiri stempel, uang ya cash yang dia yurawijuhu yang dia lariskan bainal alam Dijadikan sebagai sarana transaksi di alam ini, fahad hil asmanukul luhazuyufun maka uang ini semuanya nilainya adalah palsu tak dapat dijadikan sebagai sarana transaksi. Yang ada ketangkap masuk penjara pembuat uang palsu. Demikian juga lah amalan ibadah. Ibadah yang Nabi tak buat Itu sama dengan uang palsu yang tidak diterima Ketika bertransaksi Ngarang-ngarang azan Hayya ala sholah Dikarang kawan Hayya ala jihad, bawa pedang Ya Allah Sudah hebat kali jihad yang kau anggap jihad tu pasukannya palsukannya Uang berstempel Nabi Muhammad SAW Stempel nubuah dia palsukannya Bahaya Ya. Barang siapa yang buat sendiri, uang sendiri mata tak uang sendiri, stempel sendiri yang dia lariskan, sebarkan di alam ini, semuanya dalam merupakan mata uang yang palsu. La yaqbalullahu subhanahu wa ta'ala fi tsamani jannatihi. Yang tidak Allah terima transaksi tersebut untuk membeli surganya. Semua bid'ah yang dibuat manusia tak dapat dengan membeli surga Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil. Apalagi bid'ah yang paling sesat dalam bab Allah, nama-namanya sifat-sifatnya, bagaimana akan membeli Allah membeli surga Allah SWT Subhanallah Allah yang mengatakan Ar-Rahman wa'alal arus istawa Ialah Tuhan Maha Pemurah di atas arasnya bersemayam uh, yang mengatakan Barang siapa yang mengatakan Allah bersemayam di Arsy maka dia tersesat ke kesesatan yang jauh. Bahkan kafir ya karena telah menyamakan Allah dengan makhluknya nya Subhanallah yang mengatakan Allah di atas Arsy-Nya bukan manusia. Kita tak punya hak mengada-ada atas nama Allah. Yang mengatakan demikian Allah sendiri tak diterima kal kami itu Ustaz. Dia anggapnya akalnya lah standar kebenaran Mengukur satu benar atau sesuatu itu tak benar Subhanallah Bagaimana kelak di hari kiamat dia jumpa dengan Allah Kalau kita jumpa Allah Hai hey, fulan Mengapa kau katakan aku di atas harus bersama ya Mudah kita punya kata Ya Allah Aku tak katakan kecuali apa yang kau katakan Aku hanya mengikuti apa yang kau katakan Engkau mengatakan dengan kita aku ikut Selamat Tapi Al-Jahmiyyah, Al-Mu'atazilah Al-Syariyah Al-Turidiyah Allah akan berjumpa dengan mereka hari kiamat Hai hey fulan Aku mengatakan dalam kitaku Aku bersama yang harus Engkau tolak Apa dasar menolak Tak diterima akalku ya Allah Subhanallah Ya Bagaimana kau menolak sifat milikku Aku yang terangkan tentang diriku Apakah kau lebih tahu tentang diriku Atau aku sendiri Ya Yang paling tahu tentang diri kita, kita sendiri Kalau orang menyesi Apa yang kita Ya ini ketahui tentang diri kita Kita katakan kau berdusta Ustaz kau sedang di mana Aku sedang di Batam nih Lagi stay nih di Batam Enggak Ustaz, antum di Jakarta aku lagi di Batam, enggak Antum di Jakarta apa kita bilang, sesat kau aku ceritakan tentang diriku kau kata, kenapa kau Jakarta aku bilang aku di Batam ustad, ustad hobi apa, aku hobi kau mancing enggak, ustad, Antum hobinya bukan mancing main golf hanya lebih tahu tentang Liriana daripada Antum ya, begitulah kalam Allah katakan dia punya wajah tidak, tak punya wajah kalau punya wajah berarti dia seperti makhluk. Allah mengatakan punya dua tangan, tidak, tak punya dua tangan. Kalau punya dua tangan berarti seperti makhluk. Subhanallah. Kalau kita, mengapa kalau kata Allah punya dua tangan, dia mengatakan, "Wahai Iblis, mengapa engkau enggan sujud kepada yang ku ciptakan dengan dua tangan?" Kita selamat. Mengapa kalau dikatakan aku punya dua tangan, engkau yang mengatakan Allah aku yang benarkan. Mereka tak akan selamat. Ini nwasal المقيم رحمه orang-orang yang ingin menghadap Allah membeli surga Allah tapi dengan uang palsu. Yang berstempel siapa tadi? Dengis Khan. Ya, atau wakil-wakil Dengis -wakil Khan, falasifah, Mu'tazilah, -mu Jahmiyah. Hati-hatilah berjumpa Allah. Subhanallah, disesatkan orang mengatakan Allah di atas air 1/9. Disesatkan Dikatakan ini wahabi. Ini akidah Nasara Nasrani yang mengatakan yang lah di atas seperti Allah bertempat. La ilaha illallah. Subhanallah. Naam. Bal turaddu ala amiliha ahwa jama yakunu wa takunu min al a'mali allati qadim taala ilaiha faj'alaha habaan mansurah hasbuk bal teradu alaminha bahkan Allah akan tolak terhadap orang yang berbuat segala perbuatan ditolak perbuatanmu kutolak kerjamu kutolak ada SOP dalam pekerjaan di perusahaan itu ada SOP-nya kau harus bekerja ini pertama kedua ini ketiga ini ini aturan mainnya datang karyawan rajin setengah mati orang masuk jam 7 jam 5 pagi sudah masuk dia tapi kerjaannya langkah ke satu dibuatnya ke tujuh, langkah ke tujuh dibuatnya ke satu, terbalik-balik. Sore hari bokrimat dia karena letihnya. Ya dipanggil bosnya mana kerjaanmu? Ini bos, memang kurang ajar lah kau. Ini SOP-nya satu sampai 7 kenapa kau bolak-balik? Yang penting aku semangat bos, aku jamin udah masuk. Orang pulang jam aku orang pulang jam tujuh dia pulang jam sembilan, kata bosnya memang kau tak layak ku terima sebagai pegawai ku kau ku pecat tak ikut sop agama ini lebih sempurna daripada peraturan manusia apalagi namanya ibadah menyembah Allah tak akan mungkin ibadah menyembah Allah tanpa ada aturan lain mustahil Allah Zat yang maha gaib kita kenal dengan Allah kecuali dengan wahyu, tak pula kita tahu bagaimana menyembahNya kecuali dengan wahyu. Dikarang-karang buat salat-salat sendiri. Macam-macam, buat salat-salat sendiri. Salat ghaib, puasa-puasa sendiri. Puasa nisfu Saban dan seterusnya. Ya, Allahumustaan akan ditolak dikembalikan, tak diterima terhadap pelakunya tak kalau dia begitu butuh balasan daripada amalannya, tak dapat balasan, engkau bawa uang palsu tak dapat membeli apapun di mual-mual zanah, yang ada engkau akan digari, dimasukkan ke penjara uang yang kau bawa palsu, bagaimana kau bantah saksi dengannya dan dia akan menjadi bagian daripada amalan-amalan yang akan dibawanya di hari kiamat, menjadi amalan yang sia-sia bagaikan Gunung-gunung pasir -gunung yang berterbangan ketika datang badai hapus semuanya. Polislah bila nasib unwaferun mina Qur'an Taala. Qul halun nabbiukum bil ahsarin amala aladinu dzal sahihum fil hayatil dunya wahum yhasabuna annahum yhasinuna sunaa. Maka mereka ini nasibnya adalah sebagaimana Allah katakan dalam kitab yang mulia. Kol hal nabi mengkambil ahsari na akmalah, maka kalicu beritahukan tentang orang-orang yang merugi amalannya sia-sia amalannya tak diterima amalannya. Allah dinaudzallalah. Sahiun fil hayat dunia. Mereka lah yang telah sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia ini. Wahum yah sabunah anhum yah Sementara mereka mengira mereka telah berbuat baik. Inya nasib ahl bidah ikhtifil lah kehamalan ibadah itu sedikit tapi sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Rasulullah lebih utama daripada banyak tapi bid'ah akidah pun demikian ya, cukupkan dengan apa dibawa Rasul, Rasulullah wa akan selamat wa'allahu ta'barakatul alam wa'allahu ta'barakatul wa alam wa'allahu ta'barakatul alam wa'allahu ta'barakatul alam